Salme 66, til dirigenten, en salme, en sang med musikkledsagelse. Rop i triumf til Gud, alle dere mennesker på jorden. Syng og spill til pris for hans navns herlighet. Gjør hans lovprisning herlig. Si til Gud, hvor din fryktinnytene dine gjerninger er. På grunn av din store styrke skal dine fiender komme krypene til dig. Alle mennesker på jorden skal bøye sig for dig, og de skal synge og spille for dig, de skal synge og spille til pris for ditt navn. Kom og se Guds gjerninger. Hans handlemåte overfor menneskesønnene er fryktinnyttende. Han har forvandlet havet til tørt land. De dro gjennom elven, de gikk over til fots. Der begynte vi å fryde oss i ham. Han hersker ved sin velde til uavgrensetid. Hans øyne håller vakt over nasjonene. De gjenstridige, la dem ikke få opphøye seg. Velsign vår Gud, dere folk, og la røsten lyde med lovprisning av ham. Han sätter vår sjel blant de levende, og han har ikke tillatt vår fot å vakle. For du har gransket oss, Gud. Du har luttret oss som når en lutterer sølv. Du har ført oss in i ett fangstgarn. Du har lagt en trykkende bør på våre hofter. Du har latt dødelige mennesker fare fram over vårt hode. Vi er kommet genom ill og genom vann, og du førte oss ut til lindring. Jeg skal gå in i ditt hus med helbrennoffre. Til dig skal jeg infri mine løfter. Dem som mine lepper åpnet sig for å fremsi, og som min munn uttalte da jeg var hardt trengt. Helbrenn offre av jøfe skal jeg offre til dig, sammen med offerøyk av værer. Jeg skal frembære en okse sammen med bukker. Kom, hør alle dere som frykter Gud, og jeg vil fortelle vad han har gjort for min sjel. Til ham ropte jeg med min mun og opphøyelse lød fra min tunge. Hvis jeg i mitt hjerte har gitt akt på no skadelig, kommer Jehova ikke til å høre meg. Gud har i sannhet hørt. Han har gitt akt på min bønns røst. Velsignet være Gud, som ikke har avvist min bønn eller tatt sin kjærlige godhet fra meg.